in sekonde 77 Jonathan se verbasing oor die ronde vorm van die aarde Joshua as professor in die natuurwetenskappe voorbereiding vir die aandete Eers na ruk het Jonathan aan Jozef gesê Broer weet dit ooit ook maar kon droom dat die aarde 'n ontsettende groot sfeer sou wees ons woon dus net op die oppervlakte van hierdie sfeer maar hoe is dit dan met die see gesteld? Behoor dit ook tot die sfeer, of dryf die aardvaste aardbol daarop? Nou het die kankie om tot hulle gewend en gesê, so dat julle vannacht dier louter bekommernis die weldarige slaap nie sal mis nie, moet ek julle wel uit julle droom help. Kom nader, en Jacob, bring jy my vinnig nog een baie mooi pampelmoes. Toe dit gebring was, het die kynkie dit in sy hart hand geneem en gesê, Kijk, dit is die aarde, maar nou wil ek dat hierdie pampelmoes op die kleinste moontelike skaal volkome soos die aarde sal lyk, en berge, dale, riviere, mere en zee sal hee, en ook plekke wat die mense gebouw is. Laat het so wees. Op die selfde het daar in die hand van die kynkie, Een hele volmaakte aardbol op die kleinste skaal verskyn. Een mens het die see, die riviere, die mere, die berge en ook die stede baie natuurgetrou op hierdie bal gesien, wat weliswaar, dier die, laat het so wees, honderdmaal so groot as ‘n pampelmoes geword het. Almal het nou na vorige dring om hierdie wonderbaarlike miniatuurskeping van die aarde te bekyk, Jozef het gauw Nazareth in Jerusalem daarop gevind en was verbaas oor die buitengewone nauwkerigheid. Edokia het spoedig Thebe in haar vaderland gevind en was verbaas oor die nauwkerigheid. So is ook Rome gevind en nog een aantal ander bekende plekke. Meer as een uur het die betrachting van hierdie aardbol gedier en wil geen einde kry nie. Selfs voor Miriam het hierdie klein aarde so goed geval, dat sy uiters verkoek is dier die aanskouwe daarvan, en die acht kinders het asof vir steen gestaan met hulle oos, strak op hierdie aardbol gevestig. Die kynkie het nou, soos een professor in die geografie, die weese van die aarde, breedvoerig verduidelik, en almal het sy woorde verstaan. Toe die kynkie klaar was met hierdie uitleg, sê hy aan Jakob, Jakob, Neem jy nou een draad en hang hierdie sfeer ergens vry op, so die weetgierig is morgen ook nog werk te doen sal vind. Vir vandag echter laat ons hierdie aarde met ris en begeef ons te ruste. dit wil sê na die aand eten. En ek het honger en dors geword, terwijl jylle aan die maan en die aarde geknaag het. En Jozef het dadelijk aan die kombijsmeester Joël opdra gegee, om my aandete klaar te maak en dit op die tafel te sit. Jool het saam met die ander drie broers gegaan en een goeie aandete berei.